ya na nne Yusuf awatia wananya he harima mtihani Banda vale Yusuf amwamurisha udwamana walida goule halin Jadza ya maguni ya uantwao uwa mtu zaula zengi ambade ato Regezea moni de atoshinjao avingi Regeze ya wajao kilamtu ifedayahe Be ligunila De la umtiti uwo Usi de ifedha akotsa ailive live ti na ivera ya fedha yangu. Mwenye ule aja adungu zi amri za Yusuf. ya vili na subrihi wajawa wasafiri za wananya wa Yusuf kwa na zimpunda zao Uwananya walishi umuzi beka waka parambali raha wakati Yusuf amwambia udamana wa heule amba. Haraka Udunge uantwale wale Uto a amba maana intini bas. mbi intini ivomarendwa ivo zema. Maana intini atamaiba ivera ya hunaya shefu wangu ayurumia au wa aimwanga alidzia zinchongo zahe. Iyo vavo vuntongo mbovude de mafanya udwamana ule aja awapara uwananya wale wakati ule awambia ya marongoziad. Uwananya wale waja wajibu mtukufu atauriswa ni ata uriso aniliao nantongomauri de io karavendo subutu ata hata rafanya tabia mauri iyo. io yatu ni rica nyingi ifedha la kai ya maguni yatu basi maana itinira ravenzo iba fedha au dhahabu dagoni guni hashefuaho basi vavu na hika ivera iyo ipariwana harimo imidzo ya umoja harimo na ulawa na wasirabaki ritorenjeha umwenye ule aja ajibu Basi vavo naike mauri dehalilo Be, umtu nayo de hali lo mayrongo. umtu atso nayo atorendea de umrumwa wangu wabaki watolishwa. Wakati ule, uwananya wananyawale wa jawashukit kama kamaguniya yao monti saiyo kila mtu abwala Umwenye ule aza afutsoa ya maguni yonsi hahundisa la umtumuhu, atahumali zalamtiti hai idera ipali wana hari mali guni la benyamini Hazizo, wananyawale wakancha toma atawaja waranjua izinguo zao kila mtu aza ari impundaye saiyo wa regea muzi ni hayusufu hule Judah asim daelia benyamin wakati Judah na wananyahe wa waswili hayusuf wamupara amba akara hadagoni wa jawadivu tumunti haumsika mindu wakati ule Yusuf awambia, maana intini Ata chongo mauri mauride ini Afakamusi joa amba. mtu mauri de wami anaushindizi wahangali dzi antongo yontsi wakati ule yuda ajibu Riwambie intini mtukufu chongo intini de richo ambia yo atawachora mini hukosa Beti tiyani mwezi mungu a likosalatu. likosa basi ritoka de uaru waho vamo na umtu akana mwaliguni la. aligunila Saiyo Yusuf aza arudi di Aha, Aha Iyo tide ntongo itocongawo amba ntongo mauli de iyo Nitomrengamruma de uo akana ivera. Bewanyu na namrege habanyu hausalam Saiyo yuda aja atengela karibu na yusuf amwambia. niruhusu nirongwetse wana makalima hawukusu dia wawe mwenye muhu wa iezi wala ya hasira maana wawe sawa na firiauna. imara ya hanja uridzisa amba. na ikabatu ahai na mwananya wangina. Rijibu amba Wasira na nabatu aliyomdugazi na mwananyatumu baba mtiti ajwala harima odugazi wa batu nabatu umvenza mwananyatumu mtiti uo hanguvu maana wakawa ajwala wailitua wa mtumshe wae akomvenza swafi be umoja afu Uja urambi atena namne vingiye mwananyanyu uo ni ni muone basi Liwale amba umwana mtsawo katso amlisha bahe na nahika asimlisha bahe avenzofa de amba kwatori lahikitsena naika mwana mtiti karidunga. basi wakati raregea habatu umruma waho na wasi rimjiza intongo wa Wakati batu aza arambia rimutsashie mutsachie wanazaula rimujibu wasikahlitso juara enda roho mtiti aridungu. Nahika kasi vamojana wasi uwaziri wahandra wansijuvale katsoli lahik basi batu arambia iyo wa joafete amba ntumshe wangu rahilu anizalia wana wailitu Umoja ahibu waamini sifikiri amba aliwanasinya manyeha de imana tsaparo na wanyu musitahamuni lenge wajau umoja anibakia laujeli wako ya ajali imahayangu ininilionayo na tofaha utungu hasibabu ya wanyu basi vani kamwe kufu wangu na mna jje de nitsoshindrao umbeliza bangu sipo ya umana mta uo hukana wasi ya maesha ya bangu ya tegeme hahalisi na ihali ya umanamtsa uo na ikaka simuona atofa basi wasi ratso kashatsonga shaihufa ya batu hahamu na wamitena titi hili jukumu la umanamtsa uo Umbeliza bangu hahumambia. Na naikatsa huvingi yao, basi waamini nitoka daima ambati hukoso matsoni hao. basi nisihumia haja nikubaliani ni vani nikemrumawo badala ya umanamtsawu ilai ile jouer a moja na mozana Tisubu tu atahata huregea habangu sipo ya hudungana na umanamtsawu zitoshinda na stahamili naona li jondola tompara bangu